Неподобу людського тіла, закутаного в біле запеналу, і одразу ж їм пригадалася легенда про білу бранку, яка втопилась у морі стуги за Україною, і з того часу пролітала над кафою кожного разу, коли в місті мало статися якесь нещастя. На Україну летить бідолашна, на тихі води, на ясні зорі. Навіть суворому й задумливому Сагайдачному здавалося, що летить по небу чиста душа тої бідної дівчини, котру він кохав колись і котра вмерла стуги в далекій неволі, за синім морем, у клятому синопі, згадуючи дорогу Україну і козаченька чорнобривого Петруся Сагайдачного. Але він одразу ж відігнав від себе ці спогади далекі видіння золотої молодості. На козаків чекало страшне діло і, можливо, свята душа тої, що летіла тепер по небу, утішиться, знаючи, що її і там і деженець болезнь і воздихання не забуто. Він наказав одному кореню, на чолі з отаманом дженджелієм, відокремитися від усього війська, обійти кругом і облягти весь міський мур, а коли буде подано сигнал криком «Пугача», запалити навколо фортечних хмурів у різних місцях копиці сіна і всілякі приміські будівлі, щоб викликати переполоху в місті і освітити його для подальшої потреби. Палії, так називали їх в їм справі, діставши цей наказ, відокремились решти козаків і зникли в Темряві, а Сагайдачний повів своє військо далі, керуючись порадами Олексія Поповича, якому були добре відомі околиці міста. Прибуваючи тут, Кілька років у неволі він разом з іншими невольниками чимало попрацював під нагаями при інших і в місті, і за містом, у садах і на пристані, замітав вулиці й поливав квіти, носив каміння і рівняв грядки на виноградниках. Нарешті вони опинилися біля фортечної брами тихо навкруги, наче в могилі. Запугав Пугач. За фортечної брами відповіло котяче нявкання і одна половина брами. Тихим скрипінням відчинилася. Мати Боже, почувся тихий жіночий крик, і жила в шию Сагайдачного обвили ніжні холодні ручки. Хвестя, дитинко, татку, таточку мій, о, годі, дитинко, ніколи тепер відразу дощів плакати. Візьміть її, дітки, стережіть, як золоте Яблучко, наказав Сагайдачний, вириваючись з обіймів дівчини. Тут таки в глибині брами, з ліхтарем у руках стояла ще одна постать у турецькому одязі. Євашко. Потурнак! сплеснув руками Олексій Попович. Я, Олексієчку, я сторожу напоїв, покотом лежать. У цю мить в різних місцях спалахнула заграва, і високі шпилі мінаретів, наче зайнялися багряним рум'янцем. Почервоніли й верхівки тополь, немов вночі сходило сонце. До роботи, дітки, до зброї. пролунав владний голос Сагайдачного. Фортечна брама розчинилась навстіж. І в неї, як у порбоїну корабля, вривається вода, затоплюючи його, вдерлися за порозці. Спалаючим на ратищах клочам, яке вони раніше припасли одразу ж, як увійшли до міста, запалили, козаки розбіглися в усі кінці, підпалюючи все, що могло горіти, і сповнюючи повітря несамовитим криком. Кафа зразу перетворилася на величезне вогнище. Очайдушні крики розбуджених людей тріск палаючих будівель, ревіння худоби, плач чинок і дітей, страшні зойки нещасних жертв козацької помсти, яких вбивали й кидали в вогонь, радісні крики невольників, що виривалися на волю і тут таки на вулицях, на майданах, присвітлі заграви, розбивали об каміння свої кайтани, і на довершення всього сильні пориви вітру, який знявся разом з пожежею, уся ця пекельна картина цілком відбивала той жахливий час, коли люди були, наче ті звіри, і як звірі поводилися з подібними собі, хоч яке було пронизливе голосіння жінок і дітей, Зойки й стогін тих, кого вбивали, звіряче рикання знавіснілих від крові козаків, хоч яким приголомшливим було гуготіння і тріск пожежі, але над усім цим панував одчайдушний крик Алла, Аллах. Вулиці майдани. Крилися тілами оббитих і ридаючими над ними жінками, яких козаки не чіпали. Інші тікали, намагаючись врятуватися, стрибали з міських морів, якщо залишалися живими, то або поспішали сховатись у садах чи горах, або кидалися в море, щоб дістатися до якогось корабля. Незабаром на невольничому ринку виросли купи різного добра, товари, витягнуті з крамниць, дорогий одяг, Винесений з палаючих будинків, Мішки й барила, золота й срібла, Коштовна зброя і кінська збруя. На цьому ж ринку...